Goeiemorgen, hartgeke welkom by die Nies om 9 Mijn naam is Koorie en ek wil net noem Gee een beetje of let een beetje op, ek gee gratis domeins weg Bemerk jou product op jou eie webwerf En maak jou merk in die kieberuimte van dag nog as een speciale aanbod die gratis domein krij met net 20 rand maand hou stien, kontak my by kori by uni koppeltekenlab.co.z of gaan my na die webwerf en bestelling daar. Die nietsvlitser vir oogend is onlangs is dit statistiek toon dat een gemiddelde van 50 moorde dageliks in die land gepleeg word, waar van 1% dierblank is gepleeg is. Boere die afgelopen week minstens 7 plaas terroriste aangekeer en aan die politie oorhandig vir verder optrede. Een verneende plaas wat op vlug geslaan het en toe in die nacht die bergachtige koers gekies het, het om doodgeval toe hy oor die kraans na benede gestoord het. Statistieke toon dat die vry in die land beter vaar om grondarvorming te bewerksterig as die staat met sy povere pogings. Boere het in drie distrikte, Peter Tief, Lindley en Mabelol, drie plaas voorkom door blitsige en gesamelike optrede. Die skynbare voorloper van die wetloop om die ANC's presidentskap, Cyril Ramaphosa, het sy adjank aangekondigd tijdens die bijeenkomst in Noord-Transval. Ramaphosa het die ANC lede gevra om minister Naledi Pandor te kies as adjank president van die ANC as loom as president sou stemme volgens Ramaphosa het Pandor geen geraam tussen die kas nie en is hy bekwaam van werk. Hy is ook ten gunste van Guedi Mantasje as voorzitter van die ANC terwijl, terwijl hy dink die voormalige voorzitter van die ANC Natal Senzu Mekuno sal geskikte sekretaris-generaal vir die ANC uitmaak. Het is Jacob Zuma dit onomwonde gesteld dat hy nie in december beskikbaar is vir die post as leider van die ANC nie en sommer gewaarski dat hy daarna een gewone ANC lid gaan wees wat kan sê wat hy wil. Die S.I.K.'s hoofd van rechtsdienste sê zo is doodgeskiet. Dit hy die afgelopen saterdag aanplaas vind in Zakani in die Oosrand. Geen verdere inlichting is by die stadion beskikbaar nie. Die minister van die Bongani Bongo word ondersoek dier die valken vir sy beweerde bedrog en korupsie. Die beweerde korrupsie van die nieuwe ministers oplaas vind in 2012 tot Bongani hoofd van die rechtsdiense afteling was in die departement van menselike holbroon in die Oostransvaal. Bongo is op pas in Zuma sy elfte kabinetskomeling aangestel in die plek van David Malo Maslobo. Die bedrag van 300.000 word genoem as betaling of vergoeding in die transaksie waar drie plaas betrokken was. Die koopsom was 123 miljoen rand. Ontleders vraan nou, hoeveel ministers gaan nog aangestel word om nie daarna vervolg te word vir bedrog en diefstal en waarom nie inbid 5 jaar voordat die voorval onderzoek word? Die nieuwe minister van Energie, David Maslow, wil werkgeloo onverpoes om die keringkracht oor die eenkomstgas moeilik deur te voer en in werking te stel. In een era waar mens al gewoond geraak het aan baie tijds nam af Afrika tijds, kom die minister en wil die plannen in werking stel een hele vier maande voor die geskidde tyd. Dit en spuiten van die minister van Finansies, Malouso Gigabi, wat verklaar het dat die keringkracht energie nie bekostigbaar is nie en nie onmiddellik noodzakelijk is nie. Dit stier volgens kinders af op 'n botsing tussen Maslubus en, en die en die Tesorie. Die bramde koste beloop 1 trilljoen rand en soos reeds geleer is uit ander projekte kan so projekse kostes tot 3 keer verdubbel met tenders, SB kontrakteurs en die gepaardgaande omkooppakette. Maslubus was self verkende bande met die Russiese kontakte as ook sy rit saam met Kenny Konene en Guyton McKenzie na Moskou, wees waar sy loyaliteite lee. Ontleiders reken dat hierdie haas koppel word aan Zuma's vervanging in December as ANC leier. Volgens ekonome Davie rood is het Afrika groot moeilijkheid. Hy het gereageer op die oud die teergeneraalse verslag rond om ongemachtigde nationale uitgaves. Volgens rood is die belasting die belast, Jammer, die belastingbetaler sy geld wat so vermoors word en sy advies aan sy klente is om die geld die land uit te neem. Dit is ook omverwekkende aanbeveling komende van een van die landse topekonome. Een Durbanse apteker het van intimidasie en afpersing gelee tegen die medische groep Discovery. Die apteker Purovishka Haripursad beweer dat Discovery ambtenaar gepoog het om meer as 1 miljoen rand per land jaar af te perst hier haar te beskuldig daarvan, dat sy valse medische eisen ingedien het by die schema. Discovery het in n verklaring vermeld dat haar die persraad onderzoek was vir bedeer, beweerde bedrog met medische eisen. Die in van versekering dier die bewindse minister van politie dat veiligheid by lichaamens verskerp is, is toeristekort na die aankomst by Johannesburgse internationale beroof van meer as 27.000 rand dier onder andere persoon wat om voorgedoen het as ‘n politiebeamte. Een student aan die universiteit van noodwees ene Pomolo Molo Moaba het na die soart maandag optocht op Facebook gesê Wedding Black, One Change, A Thing You're all gonna be murdered like your master to blanche. ander student, Nukutula Liggege, prima, primaria van jou huis, wacht a bitkie, op die campus van die Universiteit van die Vrijstaat, het haar op Facebook profiel gesê, Like all this killing would need, wouldn't be necessary if you have just given the land back. Then in spite of... Mouba's verskoning as die Vrijheid Front Plus steeds daar tegen haar word en dat dit saakangange gemaakt word by die Mensenrechte Commissie. Die president van Amerika Donald Trump het na nou die skiterende kerk in die sede van Texas, dit as 'n boze daad beskryf en beloof, dat sy administratie die volle steen aan die onderzoek sal gee. Trump is op die oomlik in Tokio, waar hy met die Japanese saakleurs vergader en een man geklee Een aanvalsdrag en koelvaste baardje het by kerk op die platland ingestorm en op mense begin skiet. 26 mense is in die aanval dood en tel is gewoond. Die man wat in sy 20e jare is, is later dood in sy motor gevind. Die aanval word poskaus die doodlikste in die staatse geskiednis. Die motief vir die aanval is nog onbekend. Die slachting volg so n maand gelede, nadat een man in Las Vegas 58 mense by 'n muziekfeest doodgeskiet het. Spookens om eenheid binne die ANC gelei deur die drie party alliansie te bewerkstellig, gaan vandag voort wanneer die ANC en die ISKP leiers weer vergader. President Jacob Zuma sal die ANC afvaardiging lei terwyl Blaithynse Mandi die span van die ISKP se lei. Dit is die tweede gesprek die afgelope 2 weke nadat die alliansie se politieke raad aan die einde van Oktober vergader het. Die jong communiste, communiste Lega het gevra dat die SAKP Leier bleid in sy mande word in sy post As minister van hore onderwijs Die Lega vol dat die besluit van die president Om hom ook uit sy post te verweider Meer as pers, meer persoonlik As polities is Daar was ook geen behoorlijke oorlagpleging Tis nie ANC en nie alliantie nie Die Lega's nationale sekretaris Muleki Dleidlanga Het die oorblijvende SAKP Parlementslede gevra om hulle sterk uit te spreek oor staatskaping en korruptie. Sees mense is dood en nog drie speseer toe 'n voertuig en een vrachtmotor op die N3000 worden en valiers in die Vrystaat recht van voor die mekaar geboot sê. Die Vrystaatse verkeersafdeling sê die bestieder van die voertuig het beheer oor die motor verloor toe 'n band gebaars en het die in vrachtmotor geboot sê. Daar was sewe insittings in die voertuig. Hulle was na Kozulu-Natal onderweg en die vrachtmotor het van Gauteng afgekom. Die besiedere nog twee passasiers van die vrachtmotor is met lichte besiedings in die hospitaal op Frankfurt opgeneem. Die kruisondervraging van die drie dubbele moordverdagte Henry van Breda word vandag in die kaopsets hoogerekshof voortgezet. Van Breda word al van beskillig, dat hy sy ouders en broer om te bel by Van Breda word al van beskillig dat hy sy ouders en broer te by, die dezelfde langgoed op Sint-Tillenbos in januari 2015 vermoor het. Hy is week die die staatsanklaar Susan Galloway gerooskam van, van Breda aan dat die indringer met die byl byl hy is binnengekom en sy familie aangeval het. Hy het aan die hoofd gesê, hy het die aanvaller ontwapen wat later gevlug het. Die politie in Noordwees het die beloning van 100.000 rand uitgeloof vir inlichting wat sal help om die 24 jare te boge en gloewe van Maja Kening in Brits op te spoor. Ndluwe word sêder die vierde augustus vermis, nadat hy bewering, na 'n bewering dier Isitrispoor, Matthew Benson in die been geskiet is, omdat hy le moene sal gesteel het. Sy vriende, wat saam met hom was, het hom probeer help, maar hom later achtergelat en toe hy gevlug het. Ndluwe is nooit weer daarna gesien he. Die 24-jarige Benson is later in echtenis geneem en verskyn in die Brits Landroshof op aanklachte van poging tot moord. Sy eerste borgtoog aansoek het misluk Die Zimbabwese presidentsvrou Kruijs Mugabe het weer die landse visiepresident Emerson Mankongwana aangeval. Sy het op een kerkbijeenkomst in Harare gesê Mankongwana wou sedert 1980 die mag by president Robert Mugabe afneem. Sy het ook daarop gesin in speel dat hy een saads staatsgerie beplan het. Die presidentsvrou het gevraag dat daar disiplineertien om opgetree word. Mangwakwawa is onder druk nadat dit aan die ligge kom hee dat die gedeelte van die regerende de ZANU-PF partij hee, hy moet Mugabe as leier opvolg. Dit is belangrijk dat ek as voorstel van die VVK Ons beoog, ons oog op die doelwit onthou namelijk die facilitering van een suksesvolle volksraadsverkiesing in 2018, so sê meneer Christus Neiman, die pas pasangeweesde voorzitter van die volksraad verkiesingscommissie, en in die brief aan geregistreerde kiesers. Met die oogbeverkiesing is besluit om die centrale komitee van die VVK uit te brei en die komitee bestaan tans uit Chantal Kreer, die sektaresse in Pretoria, Christus Neumann, die voorzitter in Kimberley, Albert de Toei, Pretoria, Leon Cornelius, Pretoria, Jolande Parsons in Maguit, Martie Koetser in Kestel, Peter Marx in Bramford en Yvonne de Jager, Eppington en Koosie Slabbert in Molteno. Die centrale komitee gaan eerst komende satrag op die 11 november 2017, die eerste werksonkel in Kimberley hou, met die uitsleidelike doel om te beplan aan volgende jaar sy volksraadversitting. Verkiezing jammer, Nersnijmer het ook hulde gebring aan sy voorganger Paul Kreer vir die groot werk wat hy gedoen het en ook dankwoord uitgesprek aan Chantal Kreer, omdat sy bereid is om ten spuite van die bykomende uitdagings wat gepaard gaan met paalse siekte, haar plicht en verantwoordelikhede as secretarisse van die VVK voort te sit Dit is die einde van vandagse Niesbrug, onthou as jy jou bezigheid na die volgende vlak wil neem in die kieberuimte en in die webwerf wil hee, kontak my vir 'n gratis domein met levenslang einaarskap met geen jarliks hernieuwing nie of gaan bestel dit somme op ons webwerf Ek die speciale aanbieding vir webwerwe Jou gratis domein plus jou webwerf En die hosting en die administrasie van jou webwerf Gaan slechts 320 rand in maand wees Contact my onmiddellik By kori by unicoppletekenlab.co.za Kom ons luister eers Een stikkie muziek voor te kom by die temperatuur vir die hoofdcentra in die land en hier is Wijnand Strijdom met Jelly Tots Stofbad vol beloftes Hoop pad na jou In die balance van my handen, wil ek jou weer vasthou. Al kronkel paaie Ly altyd terug na jou En was daar dalke kort pad Was ek al breeds by jou Voorby die fijnbos vlakte Die klein karo Oor die blau blau berge Skaam, skaam loer die maag Donker, donker paaie wie weet van die hande wat die stier wil want ek kom jou aan Waterbaggie baby jy is my jyn en so so so stor en ek laaf jou lot dit soos tjellie en ons rooi na het liefde zwaai sien ons ons kunders groot Backie, baby maak ons ons kinders groot. Butterbekkie baby, is my jynens soets oestro. Verlang, kronkel, kronkel, dier my hart vanand. Ek is op die landpad, ek kom jou op. Butterbekkie baby, is my jynens soets Ek love you lots, net soos, tell you top. In ons rooie ek liefdes huisie, ek ons ons kinders groot. Butterbackie baby, jy is my jene, so soos, soos, so troot. baby, jy is my jene, so soos, soos, so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 Contact ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.findsforyou.co.za Temperatuur in die hoofdcentra in die land soos dier die Stafrikaanse Weerbureau. Warmbad, gedeeltelik bewolk en baar warm met een minimum van 22 en een maximum van 32. Nelsbreid, mooi weer en baar warm met een minimum van 17 en een maximum van 34. Pretoria, Gedeeltelik bewolk en baarwarm met een minimum van 21 en een maximum van 33. Johannesburg Gedeeltelik bewolk en baarwarm met een minimum van 21 en een maximum van 32. Vereniging Gedeeltelik bewolk en baarwarm met een minimum van 20 en een maximum van 34. Bloemfontein Mooi weer en baar warm met een minimum van 15 en een maximum van 34. Durban, gedeeltelik bevolk met lichte reen en een minimum van 19 en een maximum van 22. Pieter Maritsburg, bevolk met lichte reen, matig met een minimum van 14 en een maximum van 20. Rustenburg, Gedeeltelik bewolk en baar warm met een minimum van 21 en een maximum van 34. Ooslanden Gedeeltelik bewolkenmatig met een minimum van 15 en een maximum van 23. Kaapstad mooi weer en matig met een minimum van 15 en een maximum van 21. Abington Sonnig en bloedig warm, met een minimum van 22 en een maximum van 38. Sederland, mooi weer en met ’n minimum van 4 en een maximum van 24. Port Elizabeth, gedeeltelik bewolk, met reenplekplek, matig met een minimum van 16 en een maximum van 19. Dit is die einde van vir oogends Nies en Weerbrug. Skalke geres in vir ons Nies en Weerbrug te om 9 uur en dit is so my baar makklik om saam met ons te keir enige plek enige tyd met TuneIn of so my op die webverwe. Dit werk op die enige saalfoon, tablet, android, skoodrekenaar of rekenaar en gebruik my so 2017 tot 20 meg per uur om saam te keir. Jy het nie verskoning nie, solank jy internet opvang siet, maak die saak of, of jy op die anders gebergte sit, en of jy langs die viswater sit en keir nie, jy kan saam keir solang jy internet opvang siet. bye baie dankie vir jy ondersteuning en nooi al jou vrienden en familie om saam toes te keir. Ga ons facebook Facebookblad in ons groepen toe, gaan like dit, gaan sluit am die groepen, en hou die Facebookblad dagelik stop vir ons program aankondigings, daar is baie verrassings, En die mou vir jou Ga nou die Facebook groep En nooi alle vrienden en familie Om saam te keir En jy moet lekker saam te sker Op hierdie wonderlijke vrijdag Wees geseend En onthou om ingeskalk te bly Die, die program met jy na Om 1 is haar leen op Met daar Afrikaans is groot Ek kom 8 uur vanavond, Is ek weer terug met My geldsake En En natuurlijk is Dr. Tini op tussen 7 en 8 met sy Israel van die Bijbel. So griet ek tot morgenoogend met die nies, saniteit, salde plek en bly ingeskakel, moet weggaan nie. Ek speel uit met Manny Jackson, sy so die mense in my lewe. En lekker dag verder, tot ziens. vraag, en die hoek ons en die waaroms ons sal ons nie weet my liewe broer, jou laaste ure, op jou levenspad was vol vrede vol van liefde en omring met soveel leed daar ons vrienden en familie aints of what you leave it was all my god all your last insanee woorde sal vir altyd die in ons hart lê en nou dink ek nou Gib uns die awesome mein liebe gib uns dar für rede und mei vater so ain frut op dain the eng was die awesome mein liebe gib uns dar für rede und mei vater so ain frut op dain the Op my, my liewe pa Ek wil dankie sê vir al die jare wat jy my kon dra En vir jou my liewe vrou So ek ruk hier langer wil hou En dankie sê vir al die liefde wat jy kon geer vir my nog een keer my liewe maak. Dat Jesus my veilig door die poorte sal draag. En vir jou my liewe kind, ja die antwoord sal ons nog vind, hoe kom ek nie daar kan wees om jou last te dra En nou denk ek kan die mensen in lewe en jou bloed het hier my aardig gevloe hier was die asem in my lewe jy was daar verrede in my verld sal jy vir altyd de engel blij hier was die asem in my lewe Geen is daar vir 'n rede In my waddels is 8 foot outte in 'n blaar